Мигавиці в'язали свої вогняні петлі, але ми вже нічого не чули і не бачили. Я прокинувся від сонячної радості в грудях. Не одразу збагнув дея, а збагнувши і розглянувшись, тихо засміявся. Сонячна радість плинула з самого себе, бо сонця не було, за вікном повисірий дощовий ранок. Раз ще двічі прогуркотів грім і поскандибав кудись за околицю села, а дощ ішов і далі, густий та рівний. Я був у хаті сам. На лаві стояла циберка з водою, з усього, видно, внесена недавно, біля печі лежала скручена перевеслом в'язка хмизу. Марва готувалася топити піч, але її десь не було. Від одної згадки про неї, про те полум'я, яке вночі запліскувало мене. Стало так хороше, що я вдруге засміявся. Я знав, відчував, що те полум'я нікуди не поділося, що воно в мені. Його багато-багато. Відчував себе молодим. Донедавна мав себе трохи не за діда. Я на рік пережив Христа. А тепер відчував, що за одну ніч вернувся в молодість. Лежав дужий, скорений ласкою, не схожий на себе. Скрипнули двері. До хати увійшла мальва в нап'ятому на голову мішечку копкою. Скинула сіру окропив'яного мішечка, скинула свитку і постава переді мною струнка та легка, неначе молода сосонка. Мальва ховала очі, соромилася дивитися на мене. Я переп'яла твого коня, мовила і почала лагодитись, аби затопити піч. А я дивився на неї і постирів, що в неї дуже легка й граційна хода. Хода – це пів жінки, а може, й більше. Я міг би одружитися на самій ході. Чого ти так дурникувато усміхаєшся? нараз запитала мальва і вискнула мене по щиці каченим крилом, яким підмітала комен. Не знаю. Але я знав. Причина відкрилася мені враз, наче сині небеса, відповів у вітру. Я об'їхав півсвіту. Він такий великий. І виходило, що об'їхав його, аби зустріти її, Мальву. Я довідався, що на світі є небеса, і що для них треба жити. Я довго жив чеканням, яке іноді переходило в безпричинну тугу, і зараз побачив, що туги немає, що вона пропала навіки, і далі нарікати на долю не маю права. До недавна я ні за чим не шкодував, мене не гнітила самотність. Я вмію бути самотнім і серед товариства, хоч що там казати, люблю людський твум, людське кипіння, добру бесіду, добру чарку. І аж тепер пошкодував, що не зустрів раніше Мальви, що стільки змарнував часу. І вже думав, що й жити мені немає для чого. Волосався по світу, чого шукав і не знаходив, а воно так просто – Жінка, в якої зіниці з золотими обідками і сміх, наче цвіт мальви. Кохана, несподівано обізвалось десь у самій глибині серця досі незнайоме мені слово. Либон, мої мандри по світу доходять кінця. Привезу на той воді наказ бурого, приїду сюди, заберу мальву і подамося до самарської паланки. Все, Митерю, кінчаться твої метарства. Не знаю, де мальва роздобула сиру та сметани, де після того, як пішов дощ, їй би дав будь-хто в селі людське серце такою ж мірою добре, як і люте. Але таких вареників я не їв ніколи. Мальва заслала стіл поверх обрусу вишиваним рушником, і макітерка з варениками стояла на ньому неначе квітка. То не був просто сніданок, то було пригощень, причащання. Перелучення до великої таїни. Хоч говорили ми казна, про що і навіть бавилися, і перчили розмову шкелюванням. То вони правду казали про тебе? Хто вони? Люди, що ти парубків і чоловіків зманюєш. Цього не казали, а думали. А що ж вони тобі ставили в стид? Що в зимі з парубками на крутьолі каталася? А так і Крутилося. Крутилася. Крутилася. І що на купайла через вогонь стрибала, а стрибала. Після сніданку ми знову лежали в подушках і лущили лісові горішки, ще торішні. І знову толочили подушки і так до вечора. А дощ ішов, біля призьби вже плюскотіло і мальва за вікном плакала великими рожевими сльозами. Чого вона плакала? Дощовий день непомітно переступив у вечірню імблу. Мальва засвітила лампадку, і враз щось засвітилося в моїй голові, і я з жахом подумав, що за всю ніч і день жодного разу не згадав, куди і за чим їду, і що не маю права гаятися жодної хвилини. Адже я злочинець, чорний злочинець, який запродує товариство і його святі заповіді. Запропащаю великий закон січового братства, освячений покровою. Їхати. Їхати негайно, протинучи, нас доганяти з гаяни. Але я так і не поїхав. Ні ввечері, ні вночі, ні вранці. Цього разу польний гетьман нарешті пристав на пропозицію полковника Пива скорити козаків фортелем, хитрістю, військовою фантазією. В досвідковій темряві Два полки жовнірів почали інкурсію на козацькій шанці, решта вчинили за в Наумовій балці. Напад був раптовий, швидкий, навальний, а втеча панічна. Вдавана, з рейвахом, воланням до Бога, і козаки втягнулися в погоню. Даремно бурий гукав з валу, даремно хапав козаків за поле осаву, деякі вже поминули куцу балку, деякі добігали до Наумової. Та врешті їх зупинив шкуринський корінний Баюра, розхреставшись на горбі перед козаками з пістолетом і шаблею в руці. «Безумці, отямтесь!» Його зрізала мушкетна куля, і козаки отямилися. Луках рін тільки трохи не добіг до куцеї балки, а молодий, протконогий тишко миленький, сягнув на умового горба. Зате й втікав, як нажаханий заєць.